Bolonya, 1902. március Maria ekkor már néhány hete a Santuario della Madonna di kazárda egyik sivárcellájában lakott. Élvezte a csendet, ami a kemény munkával telt évek után végre lehetővé tette, hogy csak is magára koncentráljon. Az apácák még az étkezésekkor is hallgattak. Csak az imátságok között beszélgettek suttogva egymással, amikor a veteményes kertben vagy a kolostor patikájában dolgoztak. Maria a nap nagy részét magányosan a kertben töltötte. Egy magas ciprusfa árnyékában üldögélve hallgatta a lombok halk susogását a szélben. Az utóbbi hónapok fenekestül felforgatták az életét. Úgy érezte, újra ki kell találnia magát, mert a régi Maria egyszer s mindenkorra halott volt. Giuseppe újra és újra leveleket küldött, de ezeket olvasatlanul széttépte és a papír kosárba dobta. Azt akarta, hogy ne legyen már semmi köze hozzá. Renéldétől hallotta, hogy Giuseppe nem sokkal karácsony előtt feleségül vette Tesztoni kozinját. A tesztóni lány azonnal igent mondott neki, Mária amúgy is sebzett lelke, Újabb sebet kapott. Néhány mélységes kétségbeesésben töltött nap után összeszedte magát, és meghozott néhány fontos döntést. Úgy érezte, nem tud tovább együtt dolgozni Giuseppével. Erre csak egy megoldás létezett, Máriának egy időre szüneteltetnie kellett a klinikán és az iskolában végzett munkáját. Döntését azzal indokolt az kiamannának, hogy pihenésre van szüksége. És ez még csak nem is volt hazugság. Valóban ráfért egy kis nyugalom. Mikor is történt, hogy a zárda falai között világra hozta Máriót? Két hete? Vagy már három? Elvesztette az időérzékét, emlékezetében a szülés élménye olyan élénken élt, mint ha csak tegnap történt volna. Mário volt a legszebb, legbájosabb és legtökéletesebb lény, akit valaha is látott. Orcája sejmesen sima volt, icipici szája és sötét, fürtös haja, szakasztott olyan volt, mint Giuseppe. Kívánságára a nővérek a szülés után azonnal a nevelőszülőkhöz vitték. Maria úgy gondolta, így könnyebb lesz odaadni a gyermekét, hogy minden egyes együtt töltött perc csak még jobban megnehezíti az elválást. De ebben tévedett. Így is ez volt egész élete fájdalmasabb és legkeserőbb lépése. Tudta, amíg csak él, nem felejti el azt a percet, amikor Bolifácsi a nővér gyengéden kivette azt a kis a karjaiból, és óvatosan kivitte a cellájából. Maria olyan hangosan sikoltozott utána, hogy a zárda összes lakója hallotta. Egy álló hétig szokogott. Nem tudott sem enni, sem beszélni. Anyját is elküldte, látni sem tudta, és Mihály becsukta a szemét, Marió képe jelent meg előtte. Ez a parányi, maga tehetetlen, teljesen kiszolgáltatott emberke, aki csakis az anyja szeretetétől függ. Mariát bűntudat gyötörte, amiért éppen ezt nem tudta megadni neki. Tudta, hogy más színéjék mindent megtesznek majd érte. Mariónak boldog gyermekkora lesz náluk. Lovakkal, kecskékkel, tyúkokkal és disznókkal fog felnőni, talán még egy kutyát is kap majd, mint Luigi de soha nem fogja megtudni, ki az anyja. Giuseppe tartotta a szabát, saját nevét beíratta Marió születési dokumentumaiba, Mariáét pedig nem. Egyszerűen túl nagy lett volna a veszélye, hogy valaki tudomást szerez róla. A sajtó pedig kárörvendőn vetette volna rá magát a botrányra, és nagy élvezettel véget vetett volna Maria karrierének. Minden esetre jó, hogy bármikor látogathatja a kisfiút. Meg kell érnie azzal, hogy azért időnként láthatja, de ha úgy érzi, hogy Mário nem boldog, azonnal közbe fog avatkozni. Ez az ár, amit meg kell fizetnie a szabadságáért és szakmai jövőjéért. Maria szívből remélte, hogy a jövendő nemzedékek másképp bánnak majd a nőkkel. Megfogadta, hogy sosem szűnik meg harcolni egy olyan igazságos világért, amelyben a nőket a férfiakéval egyenlő jogok illetik meg. Megszólaltak a zárda harangjai, áhitatra hívtak. Vajon mi lehet Marióval? Dajkája Francesca tartja -e éppen a karjaiban, és vajon ő is hallja-e a harangszót, miközben szopik. Még sokáig hallotta a harangok fémes csengését. Aztán csönd lett, amit Maria a napok múltával egyre inkább élvezett. Biztosította az abszolút ürességet, olykor sikerült hosszú percekig nem gondolni a semmire. Agya mentes volt képektől, szemrehányásoktól és emlékektől. Mély lélegzeteket vett. A légzésre összpontosított, és ilyenkor egy-egy hosszabb pillanatra el tudta felejteni a rettenetes veszteséget, amitől a lélegzete is elállt. De aznap nem adatott meg neki ez a rövid kis szünet a szomorúságban, a csendet hirtelen lépések zaja szakította meg. Valaki közeledett a folyosón. Ki lehet az? A kőpadlón keményen kopogtak a cipősarkak, tehát nem valamelyik nővér járt arra. De mielőtt Maria elgondolkodhatott volna, hogy ki jön hozzá látogatóba, halkan kopogtak az ajtón. Tessék! Lassan nyílt az ajtó, a nyílásban Bonifácia nővér kerek arca jelent meg. Látogatója van, mondta halkan. A kis, szelíd, mosolyó apáca mögött, akinek erős karja arról árulkodott, hogy a kemény fizikai munkától sem riad vissza, Maria egy világító kék párt pillantott meg. Annát. Maria egy heten még elküldte volna, most azonban egy csöppet sem tiltakozott a látogatás ellen. Anna ösztönösen megérezte, hogy barátnőjének mikor van szüksége egy kis beszélgetésre, és tökéletesen megválasztotta jövetele idejét. Nem is davarok, mondta az apáca, és óvatosan behúzta Anna mögött az ajtót, aztán épp nesztelenül távozott, ahogy jött. Anna! tárta Maria ölelésre a karját, Anna pedig a nyakába borult. Hogy érzed magad? Eredetileg hamarabb akartam jönni, de aztán arra gondoltam, hogy több időre van szükséged. Nagyon jól gondoltad, mondta Maria. Anna kibontakozott Maria öleléséből, és alaposan szemügyre vette barátnőjét. Szomorúnak látszol, jegyezte meg. Szomorú is vagyok, ismerte be Maria. Most kellett megválnom a legnagyszerűbb től, amim egész életemben valaha is lesz. Anna hunyorgott, ahogy mindig, amikor valamit nem teljesen értett. De a testtartásod már nem látszik olyan fáradtnak, állapította meg. Testileg és szellemileg teljesen egészséges vagyok, válaszolta Maria. Csak a lelkem fáj. Anna levette válláról a bőrtáskáját és kinyitotta. Hoztam neked ajándékot, mondta, és egy barna papírba csomagolt könyvet nyújtott át Máriának. Mi ez? Nézd meg! biztatta Anna. Maria óvatos mozdulatokkal széthajtogatta a papírt, és egy könyvet pillantott meg. Édvár szégén. Reporton Education – Anna. Mária hangja fia születése óta most először nem hangzott szomorúnak. Sikerült megszerezni cégén írásait? Hogy csináltad? Kiáltott fel olyan hangosan, hogy a madarak riadtan felrebbentek az ablakpárkányról. Nem szoktak efféle hangokhoz. Anna hamiskásan elmosolyodott. Megvannak a kapcsolataim, közölte titokzatosan, aztán hozzáfűzte. Az amerikai unokatestvérem most érkezett Rómába látogatóba. Őt kértem meg, hogy hozzon neked egy példányt. Okvetlenül le kell fordítanod nekem, kérte Maria, mintha visszatért volna valamicske korábbi lelkesedéséből. Anna még szélesebben elmosolyodott, ismét benyúlt a táskájába, ahonnan egy vastag jegyzet füzetet húzott elő. Már meg is történt. Anna, te vagy a legjobb ember a világon, mondta meghatottan Maria. Még szép. Az utóbbi hetekben sokat gondolkodtam. Itt igazán mást nem is tehettél volna, fintorodott el Anna. Még egyszer beiratkozom az egyetemre. Tessék! Anna valami ülő alkalmatosságot keresett, de csak egy zsámajt talált, amelyre le is hoppant. Nem elég neked, hogy orvos lettél? Most még építészmérnöknek és hajós kapitánynak is készülsz? Nem. Pedagógiát és alkalmazott pszichológiát fogok tanulni. De minek? Elismert orvos vagy, Európa szerte ismernek. Maria nem mondott ellent. Tudom... És ezt az ismertséget a gyermeknevelés teljesen új módszerének kifejlesztésére fogom kihasználni. Anna már nyitotta is volna a száját, hogy mondjon erre valamit, talán azt akarta megkérdezni, hogy ha a nevelés új metódusának akarja szentelni az életét, a saját gyermekét miért adta nevelő Ehelyett csak zavartan merett barátnőére. Gyenge elmélyű gyermekekkel dolgoztam akiket megtanítottam írni, olvasni és számolni, folytatta Maria. Jó, ezt egész Olaszország tudja. Azt állítom, hogy ugyanezek a módszerek egészséges gyermekeknél még nagyszerűbb eredményekre vezethetnének. Mariának Luigi jutott az eszébe. Ha a műszaki iskolában más tanárokkal hozza össze a sors, minden nehézség nélkül akár az egyetemet is abszolválhatná. Szerencsére így is megtalálta az útját az életben, de ez korán sem látszott olyan magától értetődőnek. Aha, olyan módszert fogok kidolgozni, amely alapjaiban különbözik az összes többitől. Megmutatom a világnak, hogyan kell a gyermekekkel bánni, és kikövetelem, hogy minden gyermek megkapja az őt megillető tiszteletet. Mariának ismét ragyogott a szeme. Ez az a régi csillogás volt, amit Anna olyan jól ismert, és amit a londoni kongresszus óta nem látott. Anna már attól tartott, hogy ez a fény egyszer-mindenkorra kihunyt, ám most úgy érezte, erősebben izzik, mint bármikor korábban. A módszert magamról nevezem el, jelentette ki Maria és a világ gyermekei a tiszteletet, a szeretetet és a megbecsülést fogják ezzel a névvel összekötni, olyan helyé teszem az iskolát, ahol az öröm uralkodik. Mindketten hallgattak egy ideig. – Mit szólsz hozzá? – kérdezte végül Maria. – Azt, hogy ez valóban jó terv – válaszolta Anna. Fölkelt a zsámajról is ismét megölelte Mariján. Örült, hogy visszakapta régi barátnőjét. Legfőbb ideje volt, hogy Maria elhagyja ezt a cellát, és visszatérjen az életbe. Már éppen elég víziója és ötlete van. Most már csak meg kell valósítania őket.